Так говорив Сарпедон, і Гектора серце вразив він. Зразу ж у всій своїй зброї той спово заскочив на землю, і з списом стрясаючи гострим пройшов перед лавами війська, вбій закликаючи всіх, і січа страшна запалала. Враз обернулись трояни і рушили проти Ахеїв, Лави ж аргеї зімкнувши, безбоязно їх дожидали, Як на священнім току одвівається вітром полова, Ввіяння пору, коли відділяє русява Деметра Подовом вітру легким полову від спілого зерна, І все навкруги від полови біліє, Отак і Ахеї всі побіліли від куряви, що наче хмару над ними до міднобурого неба здіймали копитами коні, в битву вступивши, куди їм узду повертали візничі. Рук своїх силу несли уперед сівої, в млуночі, буйний арео повив бойовище на користь троянам. Скрізь поспішав їм на поміч, виконував пильно виління Феба з мечем золотим, Аполлона будити в троянах, дух бойовий лише у здрів, що відходить палада Афіна, далі від сіль, пішла, бо Данаєм вона помагати. А Аполлон тоді швидко із свого багатого храму вивів Енея і в груди вклав міць вожаєві народів. От серед друзів з'явився Еней, і всі дуже зраділи, бачачи, що повернувся до них він живий і здоровий, і сповнений сили. Але ні про що не питали. Інша турбота була, на яку закликав Срібнолукий, людоубивця арей та звада в жадобі не сита. Вчасто й Еанти обидва та ще й Одісей з Діомедом Запал добою в Данаїв будили. Вони ж і самі вже, а ні Троянської сили, Ні нападу їх не боялись. Грізно стояли, мов хмари, Що в пору без вітря кроніон, Високоверхі, обкутавши гори, На місці тримає їх непорушно. Допоки покоїться сила Борея і інших бурхливих вітрів, що тільки повіють із свистом і розбігаються враз по хмурі насуплені хмари, так непорушно, без страху, троян дожидали Данаї. Син же Атрея обходив ряди і давав їм накази. «Будьте, одрузі, мужами, і серцем підностись одважним». Сором у битвах жорстоких один бережіть перед одним. Звоюв, що є у них сором, рятується більше, ніж гине. Хто утікає, ні слави тому не здобуть, ні рятунку. Мовив, і кинув він з списа, й переднього воїна ранив. Де Йокоонта, друга великого духом Енея? Сином пергасовим був той, трояни його шанували, як і Пріама синів, бо в перших він шерегах бився, списом у щит ударив, могутній його Агамемнон. Вістря не стримав той щит, пройняло його міддю на виліт, вниз живота увійшло воно глибоко, пояс пробивши, важко звалився він на землю, аж зброя на нім забрящала.